Jabur 14 dari ayat 1 sampai 7 Untuk pemimpin musik, Mas Murdaud Orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah Mereka rusak akhlak, mereka melakukan perbuatan keji Tiada yang berbuat baik Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia Untuk melihat kalau ada yang mengerti, yang mencari Allah Semuanya telah berpaling bersama-sama rosak akal tiada yang berbuat baik tidak tiada seorang pun tidakkah orang yang melakukan kejahatan itu tahu mereka merampas hak umatku dan tidak berseru kepada Tuhan sekarang mereka akan ditimpa ketakutan yang besar kerana Allah ada bersama orang yang benar kamu menghalang rencangan orang miskin. Tetapi Tuhan melindungi mereka. Semoga penyelamatan Israel datang dari Sion. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, bergembiralah Yakub dan bersukacitalah Israel.